Jean-Jacques Lacéréc, departamentuko buruzagitza eskuratu hondgu hon, utzi du autetxen kontseiluko lehendakaritza eta lugalde kolektibitatea defenditu duen zentristak eztu gilego eskoregiarentzat egitura bakar bat defenditzen. Je considère ke... Luralde antolaketa de molde bateratu batian egiti ez da tokito egituuren bizkar egin behar Organzio territorial. E por moi ere euh, difícil imaginezaat biziki zaila zait pentsatzea UPCCI bakar batek eskolaleriko lurralde ezberdinen antolaketa beharrak hase dittzen deno de diferent terituar, la su, la BPCI. Siberuak badu bere elkargoa, baxena faruak berea, bestiak ere badira, eta biziki kasu egin behar da. Ifo ferre trez atenzion. Alta, oraiko erre elkargoeri funtzio bat segortatzen du baratu izan den proiektua. Prezeski, izurako hau zapezalden Daniel Olzomendik parte hartu du lan taldean, eta Kitania Limuzen Poatu Charent eskualde berri hauntihuntan eskualeriak bere bosaintzun arazteko egitura asker bat behar duela eta hori aridela astertzen lan taldean Lugalde berri hortan ere beharko dira moienak, eh? beharko dira dirua, beharko da ahalako hukan. Ez da baida da, ez dugu trinkatu, eh? Bistanda, ez da, ez da gure hirielkargoan ere, Eta elgarrikin beharko du ikusi, hea eskolerian mailan egiten aldenez gauza bat, ni pertsonalki pentsatzen dut, denak uztartuz, kostaldeko ahalak, barnekaldeko kalitateak, e, badira, ainiz gauza ustartzen aldienak eta eskolerian egiteko, eta denak e, hobekio bizitzeko. Jan-Jak Lazer eskualeriko elkargo bakarari buruz dudak baditu, horreiko erri elkargoak atxikitzia nahiago baititu, eta bestalde, eskualeriko elkargo bakararen gobernantzia edo elkargo kontsiloaren osaketa espaitu gustukoa. gustukua. Jan-Jak La segonda preocupación que jé duzur euh, afixi triclarendan se le mode de gobernanza. Dutan bigarren arrangura da, Constitué beti haipatu dutana, de gobernantzia de modua. Legeak prévu bezala, la bakar baten egitearekin funtzionamenduaren aldetik dut beldura. Porque la composition du futur conseil d'administration si El cargo konchiluberriaren konposaketa eskoleriko demografia errealitatetatik agunt ujuntzen baita dela realite demografiko dupiz. Ela da leearen arabera eskoeriko Elkargoko kontseiluan baenanafarguak ukan le zazkela, ak bai edo Baion anangeluarritze baino ordezkari gehiago, horregatik egin den proposamean exzekutiboa edo obratze beregain gain bulego bat osa lititaikela hirurogoi membro hautatuak izan ditaizke hor, demografiaren araberako ordezkariak izanez. Sangone etxegarai hauttetxeen Kontsiluko pre Berriak, Gogoandu, Lurralde kolektibitatearen alde, aho batez, agertu dela, Iparaldeko gizarte parte nagusia baita ere, autetxien geien-geienak. Hori espalimada hon hartua izan, orai, hortaik hurbilena den proiektua da, eskoalerria bere oso tasunean, arglezaken egitura baten osatzia. Janronetxe garaia. Ahojordui, on reflexiz. Hainu posibilitea d'interkomunalitet por l'ensemble du pei baska, Gaur egun, eskualeria bere ausotasunean jarlezaken erri elkargo proiektu bat aztertzea hori etapa bat da luralde kolektibitate buruz. Me, porra, buruz. Eta interkomunalitea por l'ensemble du Pei Basque, moi jela de me heu. Errien elkargo bat eskoalerri osuaren zat nik nahi nuke. Je suis president du Conseil des Elu depuis euh, quelques jours seulement. Badu zomek egun autetxein kontseiluko presidenta, presidenta nahizela, eta enekin ari diren beste bestekideak arguntadoz dira proiektu horren barnatzeko. Sur la feudabilitea d'una interkomunalitea du Pei Basque.